Дмитро настільки обожнює свою обранцю, що навіть не осмілюється її поцілувати в щічку, бо для нього моральні принципи передусім. Лише після церковного вінчання. Він мріє про неї у фронтових окопах, коли йде в атаку на ворога, штурмовим гвером у руках під синьо-жовтою фаною і спів побратимів, які йшли до бою ми темненької нічки, гармати били, а ми наступали і так далі. Вони мріють про міцну, світлу, чесну українську родину, яку вони створять після великої перемоги. Євгенія Мангер – типове втілення всіх чеснот української дівчини-патріотки. Вона – активістка Союзу Українок, бере участь у патріотичному хорі Гомін Буковини, ходить до церкви, дотримується постів і бере уроки вишивання. А коли розпочалась війна, панна Мангерівна записалась на курси медичних сестер і лише хвора немічна мати їй не дозволяє все кинути і прудкою ластівкою полинути на фронт, де спливають кров'ю звитяжні українські вояки, і на полі брані лежать у траві, що почуть пошерхлими губами, сестро, сестро. Героїня твору Євгенія Мангер мріє, як вони з метром поберуться, житимуть у затишній квартирці на калічанці в Чернівцях. В них буде двійку гарненьких діточок, хлопчик і дівчинка. Вона, Євгенія, буде лагідна, тиха, мовчазна, поштива до свого мужа, буде вечорами вишивати йому сорочку хрестиком червоними і чорними нитками, а при вишиванні співати сумовитих українських народних пісень про козаченька і дівчиноньку, про місяченька і про неспокійну річку, яка в'ється, наче змійка. А Дмитро прийде зі служби, він буде адвокатом, сяде біля каміна, розгорне вечірню газету, запалить свою козацьку люльку... До вечері смачно вип'ять чарку горілки з перцем і хвацько сковити свої звислі пригарні вуса. Дмитро і Євгенія вірять у своє щастя, але як автентичні українські патріоти чинять і живуть під гаслом «Перш думай за вітчизну, а потім уже за себе». На загал Роман Кожелянка «Дефіляда в Москві» є помітним артефактом у суч-укрліт-процесі. І не варто робити вигляд, ніби це пересічне явище. Особливості стилістики цього твору не лише в тому, що він цілком занурений у дискурс постмодернізму, а й в тому, що наративну тканину тексту раз по раз пронизують несподівані вістря концептуально-засадничих сентенцій авторського его. В суть «Укр. Гештальт» цей твір увірвався з одного боку як інорідне тіло, яке за всіма законами соціодинаміки мало би бути виштовхованим на маргінес. А з іншого боку, цей текст романного типу зайняв вільну нішу в Укр Літпроцесі, Нішу, яку різні критики називають по-різному. Історична фантастика. Семен Півченко, Б.Ф. Строганов, ГІДЕМОПСІ Антиісторія. Ярина Скурацька, Вадим Скурацький, Василь Скурацький. Паралельна історія. Сергій Пантюк, Серж... Лейтен Зоненко, Тимур Козаченко Альтернативна історія Бе-стар, Бе-зв'язда, Бестела. стела Сам автор у неопублікованій передмові до свого роману, чи радше, як зазначив в одному з попередніх варіантів він сам тексту романного типу, пише «Жанрову форму цього веселого артефакту можна шукати у такій рідкісній ніші, як «Історія якби». Тобто автор, беручись за писання, відштовхується від передумови «що було б, якби, і творить паралельну, ним же, вимислену історію. Хай читача не насторожує те, що матеріал для побудови цієї мистецької конструкції автор обрав історію. Має право. Автор дуже хоче, щоб його антиісторичний витвір не розглядали як апологію Гітлера, райху, фашизму і так далі. Дійсність засвідчила, що в цьому немає потреби. Чи може як осквернення вічних вогнів гіпсових солдатів на грудних орденських колодок? Явний анахронізм? Ні, це така собі художня література Чтиво, іншими словами, або просто історична фантастика. Отож, як видно з цієї неопублікованої авторської передмови, сам автор визначає свій опус і як антиісторію, і як паралельну історію, і як фантастичну історію. А сам жанр автор визначив дещо кокетливо – текст романного типу.